رحیم وقت قادر رسول الله اسلام په تفصیل کې صلاة حیث لری یو مون په دبل پټیم کې جایز دی ته تفصیل نه ورته ته تفصیل ورشي جواز څنګه راځي جواز په تفصیل جایز دی ته تفصیل نه او دا د ابو غټا د روایت دی واقعي د دې تاریخ دا چې د یو د پايتي شروع د سفر حالات رايشو خپو ناراحته لې رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایي چې نم او په کوه کې تفهید نشته او کتفید یغذردارې به یا فرصات له وخت اوکرا او فار رسول اسلام من تاخیر صلات له وخت لتی بعده تفسیطه مو ترې ترڅو چې په همري اسلام مزیده تفسیط وی دی خو حزار کې وی دی حجم دین صلاتین چې دی هغه په سفر کې وی شي اور اور له ته کې تفصيل دی د دې کې دی حزر کې دی لعله له دې تعریف کې دی د خیبر ولاره د خیبر په سفر کې شوې ده سفر وقت کان اقل ذلک مسافر مې سفر کې مونږ پر په ټیم کلو باندې شو فضل ذلک دا نو را عبد بن ثابت المقيم و امساپرم ده حکم ده موطم ده ده. مواخید رسلات وقت آقاچه بعد احاا روسانی وقت ده مفید ده. نا پیغمبر تنگا موندرسا د ده ماشفخین و ماریگر پتیمیوکو و ماخام اغیروسا که ده مخصان که ده موخصان که ده. نا اوز بالله پیغمبر و ده پیغمبر اوما او تبسیر نشته نشتره فستحالا ایب کن رسول اللہ اسلام زمان وین اصراتی انا. بیما کان بی مفتتان کلسی ترخیچ مفتتوکنی در باید را. لیکن که دا جمع دا اونم زین کی رجیم بی خلاف عدل الانساب جمع ایا پر احیاد کاول او دا خانه فارغیدہ له سره دا بل باول ٹیم داخلو او واجبدا زکی ابن عباس باندې کاشیو دا بهره باندې کاشٹی ده هم جامه بين صلاتین نقل نقل او غدی یوم من دا بل پټیم کې کول دې ته تفرید امو او پتاوه دې راځي چې هم جامه بين صلاتین او د یو مون دبل پټیم کې کول هغه چې حقیقت او معنی شي کوه دې بیا با دې بیا سي یو تر دې نه چې ومنه فراتین نقله او دل تر دې یو مون دبل پټیم کې دا تکرار دي قاعده یې عند کوی الله سمن او موږ نه رسوله تي سمه کاله ما حدثنا ال اخر بقول يعني قلل را یا فوت صلاة الحنطا یا جیت وقت آخر. نو چه ده بل تیم راگه خمون فوت شد. نو سنگراد داج جاید کیه چه یا مون ده بل پتن پیوشی روشت شد. نو نیاب بات حبر کر چرا تاک ده وقت. ده مانزه پاس ده صلاة قبلها فوتن لها دا دا دا فوت دی. تو توله ویرد از شما انما عجموه من جمع رسول اللہ اسلام ویرد از شما انه این صلاحات این کان بخلات صلاحات احليمان فی وقت داخر او صلاحات احليمان فی وقت داخر کنو بذکی جمع فیلی سوڑی و دا ایو انتیه ایتیم نبیاد بلسختیم شروع شوو ایتیه ایتیم شروع حرم مگونا جمع بیان صلاحات اینم یو موږ نوول پټائم کال دې ته هم وای او ما به نه خلاصي او دغه په اړه به نه وای او په دې باندې به نه نمانعیی جمع کول حقیسی جمع کول تفیید شاو. اگر جب من صلاتین جدا رسولی جمعت کاما. د دو, دو مونږ نه یو ټیم تاخ په امامت یعریب معنی سبی شوی نه نه چې پکرم د ما جګر مونږ کو نه اته 300 شین سره زل کو کله شین نو سواله په دغه ټیم په دغه ټیم معنی مونږو سمصل ذورف لیمسانې په ذایک الوقت انه دې هغه وخت مشترک راغی دا نقض شپا چا باندې چه ده دو موندونه یو تیب نوویل. <سؤال> ناکستان <سؤال> گوشو پای محمد باندی از محمد باندی از سلو اسلام یو تیب هم ده مادسخین چه هم ده پور فره یا هم؟ کیلو حاصل لجوا عردا دهیم چه سلو زوهره و ده مانده کڑیو ده مادسخین سمانه فرمان. اصلی العصر عيره ماي ده کړه یو د ما څخه مون د دې بل مان تاسو سلام ها نن هم زه صلی الظهر د عصر وقریبو نمونځ وکه ما فيه هذا حجته ها هي او معنی دا دا چې صلوه زہر کړې وم ما ها او دلیل <مسؤال> هم قرینہ بایصه دي ته وي هم معنی نو قرینہ بایصه دا ده چې رسول الله صلي الله عليه وسلم وقت ما بين هذين الوقتين ي esqueزم وقت الامتحان. وهذا لقد القدرًا في نهاية طويل сбينة مجار люб question. و إذا كان كما كان المخالف لك وvisor القاطع لا كان لا يهمني القيادة ещё حين دائماً. ح لكن أيض أصبح في الأمام كان بعض كله ما قدم أص tried to forgive � commend thy apartheid. وبعد ذلك ، تشب ذلك حاسية. لو خبدليني شاء الله <سؤال> ان كل صلاتين من تلك الصوات منطقه بالوقت غير وقت غير وقت اريحان يا حضره ممتاز جي غير دوقت بل خارج پر وقت عام صاحب السلام وحجه اخا بل يديني نبي و عام وكيده ربنا عبد الله بن عباد تقرارت و شبید کل چه تقرارت. از امنا عباد صدا بغیر رغیت خدا مخی حضور به لئے. چدا یا حضور جمع بینا صلعتن دیونا نقل لان. بیت تا تفصیت ہوئی لئے لئے. مون، بلتعل اول نه ده جائده. سفرخين من ورح نناس Physical. سفرخان منو Parents gårو Oklahoma سفرخان منو mopم 해�یده سا ما خاعم اول خواهده سا ما خصان اخواهد اس خون mengonow est توخلا. سار کویاه سوكتعم غلو الحجریcede نیکی نه. او بواد اطل و شنک کیون تقنانگار ده. حظ اید کنانگار خریم. یاید آمانس بخلیشت شریکی گنانگار ده. نو کسار که جایز بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بیخ بچه جیز. پورش ویتا او فرائن بغیرن تواخران وقت ولا تقدم قبلهم. فن اعتل موتدن بصلاة بحرف و جمع. فسوک پجئی تعلیل پیشکئی استعلیات پیشکئی استعلیات پیشکئی فجمع سلام بینا سلاتین پیارف و پیارف موزری پجئی. فجمع بینا سلاتین بجئی فجمع بینا سلاتین بیت تقدیم کی گئی. ماجیگر مون دماغس بخیم پتیم گئی. موازلفه کوي رجع بیا په طراتین کې بي تاخير ما خامون زمو خپل په ټی کې کېږي که لهو داږي یو داږي شه را خوشاله متويږي چې پدغه ځکه د ماجیګرد تم ما صحیح تنقش کوي ما خام تم ما خپل تنقش کوي مختي د ما خام ټین نشته پما خان دي پما خان په ټیم کو نه شه تمه زیګا ټیم شریر می نه ولورې خدای ما ديګر ملت ته پما ديګر وکي و نه شه او دا کې د کار نه کوي پھر له هو خدای رحم ما ما ونه لې ما کما سخین پا خلتیم کیونکی کما فی سال یام ایام وصل اللہ تفی آق بہا کما فی سال یام ایام وفاعلامی فلالک پی مغرب ورشاہ بمضارفا مغرب دا ما خام پتیمکی ورشاہ دا شاہ پتیم فصل اللہ کل واحد من ما فی وقتها چرا حریو پا خلتیمکی کمع سلی پی سار لیام نکانمو سیحن گناهگار دے. ووالی گناهگار دے دکر تحویل او انتقاد لگر دے دیمون. ولو فاعل داری کوم موخیم نو فاعله و مساقرون. آوکو دس جمعو تیو سرے سمتا بیرنو کو دس جمع نکیو سرے. که موخیم یاو مساقر دی اره فوج جمع جما مو ظرفه کې ندي بل دي کې د ما څخه منتقل ٹیم کوي د ماځي گھر مون څخه منتقل ٹیم کوي د ما خان مون څخه منتقل ٹیم کوي د ما حسن مون څخه منتقل ٹیم کوي نه لږه مرسيان بنانګار ندي نو راشه تنګ تاوی مه کوم طاعات هم مز درې فیا درا کین علاوه دا ته تاګدی چهریون په خپل تیم باندې وشي ما سیته منکر کوي چې د ممندنا پر یو ټیم کوي عارفه مزری فکه ما سيته منقل قوي شي ها دې ومنځ په خپل خپل تي ماشي نته ویته څنګه دې به ودھوںي د تعبيرات مياط ما زال في يداركين على وتعداري شهري منزه په خپل خپل تي ماشي ناما سيته منقل قوي شي دې منزنا په يو او په اړه په مازه لکه کې تو عادت دې چې تو مونږه په یو ځای باندې شي نه هغه معصیت چې موږ خلق کوي چې هغه په خلقته شي او دا چا وی دي رسول الله دی او رسول الله په باندې نو یو ځکه هغه تو عادت دې نه دې بل دا را بل توا ته یو ځکه را او دا اعظماء السادقیات <سؤال> نبارا ترزی فا اثبتا بذارک انہا عارف و جمع مصفتان جہاد الحکم و ان حکمات سیماؤما فی ذارک بخلاف حکمهما التا دا ایوت و آردین و دے بالکی دا بالمعصیت تے دا خبر ایالک کسانی چی کلاری ها کول نزنی کسانو کم ملگورو خبگانو ناغی چیار منگ مرگیری پایدی کهی جیل که نمانگو پایدی کهی ناغی دیره جیب خبر اکلا، پر درچانا خبری آره که نا ناغی چی سنگ چی مخ چی منگ مجبورا اوس منگ مجبورا ستا سپا مخ تي ستاسو نن یې ول زمنګ جوړم او ستاسو خبره دي یو به هرڅ دږي نه داږي مې چې ما تصابق من هدا لري کې دا یو کفر جاهلیو کې نه جاهل داږي مې شوې جاهل ما وته دته جاي هې دا بتاته لذر جاي مال دا خبره خاوګره وړه بيدري نه حرکت طاقته جاي او هغه ته وې جاي جامه سباقي سپه جاي هين جاي هين جاي هين جاي هين جاي هين لذر جاي کړی کنه لا نه دا نه ای هر چانه هر خبره یادي غای په دې پرسه یې او موذلیفو عرفات کې ڬه دم يمت ماشیات Jung ڈстроف یا مجبر avez پده مو faith ماشیات که خیل دار تو حصیح Roth examining these kind نقوم برغا آسه إ دا و دا دا دا دا دا او دا ختمهغه د نه جمع بهنه ظهر او العصر قضیه نه ته یوه دبل پټیم کې کاوم کې چې نو قدم من دا او نو اخر من دا دا یوه د لمکه کاو دا بل نوسته کاو او دا خیره تر تړم ټیم ته من جوړاو تړل دې سره یې دل بل بشور نه یا ګورای واخره زه غویم عجل حاصل توسا کولم که کول د شهري چوي نه ورکټینګ کاو ها او ځني اماده امه دالبا یې ايشي چې نه وې تر دامل نه پاتې دغه سما حدیث لري واه کړی دی په دې ټوله موږ یو ها چې موږ خپل ټیم کول پکار دي او صلاة کان تر کتاب مو خوته حدیث کې ذکر دی دی ما هغه چې جامه باندې صلاة ته رسول الله صلی الله عليه وسلم کړي پر عذر باندې سفر دری مہا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دا با غید ہوئی ادنا پا مدینہ کی کڑی دا اتاو وہ خوف مطر نو پا یوکی جمع بین صلی اللہ تین دانا پا دین کی عادل اطلاق بین جمع بین صلی اللہ تین دانا پا یوکی پا آزار جمع بین صلی اللہ تین دانا سو خصم نسو شدو دری په دې ترسه کار کې پټول احادیثامل کېږي باري حدي تل... او صلات په خپل ټې مشوینه صلات کار سره کومنه کې را مو کوتا دی خوفو یو مون د بل په ټې چونه شو البته لږ رښتکره شو دا یو بل لګره مخ کې پس سفر کم د څه شېره په کم د شېره خو همینه کله چې صلیله ته چالو شو ما څخه په اخر کم زه احب شېره توحید اسلام دې نه عارف لري د ماخ په ماډیګ کم ماډیګ خو ما حب ولتم کله نه عارف شې د ما نه حنا فنه حدیث دا حدیث نو د عمل نه باید نه دا حنا دې پدې ټوله حدیث او دنو حضرات د حشرات دي چې په یو مانی عمل کین د وحی کې دي یعني ان صلاتین کین امامت یې بریل تنګوري محمد تنګوري کتاب الله تنګوري انما تفیسه په الیعرب د احادیث د او موږ عمي د د عمل په حدیثو ترڅ دې لکه پاکستان کې چرخه ورایې کېږي چې حکومت بد افسري دې د عمل د حدیثو لکه پاکستان کې چې خلک څنګه وي ههغه حکومت د دروغ وي موږ نه نيو پاکستان کې مل حکومت د او خار کټره اښایتي وي چې پاکستان کې حکومت د افسري ساکاری با سو پاتھایی ترسیوٹنی که با سو پاتھایی. لحس حبای با دیر با دیر با دیر با دیر با دیر. خاپی ده لحس پاتھایی با سری اصدار رہا فقط یو پاتھایی. منگ بیلحس مقرر رہا. او مقابلہ خلاپ کسو پاتھاییی، نا حباتی. اوستاس و صحابو کئی دائیو پاتھایی ده ده لبداعنه حدیث. او قلعه ای خلقه بزین که دابده اکرنا حکمات تره دابده اشایی افتریتیم. او ده شانه ای فریح و شراطم ده چلکشوه. اما عمال <سؤال> بیل حدیث کو ای او حدیث دیره او او سواه ووکی عمالی که او نا ادری پریلی ها. او او مضمون خروجه دائن پردان پر حکم دیره اکرمده اکرمده اکرمده اکرمده اکرمده اکرمده باب صلات استاد بس کما یارا خو په سات شوټی نکه درې نننه ورکاو او د 10 لږه